Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Tukiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an tukufu tuko katika suratul Hashr sura ya na tisa ambayo ina jumla ya aya 24 Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Ta'ala anasema Sabbaha lillahi maafisa mawati wa mafil ardhu, Vimtakasha mwenye zungu viumbe vyote viliyoko mbinguni na ardini ardhini wahuaazi Zulhakim, naye mwenyezingngu ni mshindi mwenye hekima. huwa ladhii ahara jalladhii na min ale Kibe, ni yeye aletumia uwezo wake akawatoa makafiri katika wayahudi miliari hi mwakaepokana na manyumba yao kwaadina li awali katika mkushanyo wa kwanza maadha hamkuwa mkidhani nyinyi hamkuwa mkifikiria kabisa an yakhiru kwamba watatoka Nawabia, wadhanu, kidhani, kwa mezao, kwa na wao pia wadhannu walikuwa wakidhani annahumma ni atuhum hisunuhum kwamba hifadhi ngome zao min Allah na adhabu ya Mwenyezi Mungu fatahumu Allahu min haithu lam yatasib matokeo yake ikawajia adhabu ya, ya Mwenyezi yekitokea na mahala ambapo hakuwa kabisa wake zani wa kadhafa fi qulubihim ruba na akaingiza Mwenyezi Mungu nyoni mwao waoga yuhuribu na buyutahum wakawa kaona bomoama yao bi kwa mikono yao wenye wa aidi almu'minin na mikono yao imini fa tabiru basi hebu ya nimzingatie ya ulilabsa mwenye macho walaula kan allahu alaihim jalla na kama siangali kisha kuwa Mwenyezi ameshaandika kuandikia kuwa, andiki, kuwa wao kuwatoke kuwa nje ya majengo yao na ngome zao basi japo kama wangebaki huko huko katika mangome yao Mwenyezi Mungu kaandika kuwadhalilisha la adhabahum fi dunya angaliwaadhibu humo ndani ya ngome zao hapa duniani wala hum fi al-akhirati na, na watu hao siku ya kiyama wakapata bado wakaendelea kupatwa na adhabu ya moto Dhalika hiyo bi annahu mushaqqillah ni kwa sababu ya kwamba wao wamempingana na mwenye Mungu na rasulahu na mtume wake wa mayushaqqillah na kupingana na mwenye zingu, fa inna Allaha shadeedul iqa Basi Mwenyezi ni mbora wa adhab dalika bi anahum, hiyo ni ya kwa sababu kwamba wao shaqqullah wa rasulahu wamempinga Mwenyezi na ndiyo wake wa man illaha na mwenye kumpinga yakum na njindo wake paina bah shadidul qaa bas Mwenyezi Mungu ni bora wa adhabu ma qata'tum min Hamkati mtende wote hamkua wenye kukata mtende wote au taraktumuha au mka wacha qa'imatan wenye kusimama ala usulihaji wa kigogo chake fa bi idhnillah iskuwa huwa mlo ukata ni kwa idhni ya Mwenyezi na ni kwa idhini ya Mwenyezi. Walyokuzia na mafanya hivi Mwenyezi kwa ajili ya kuadhalilisha ma, wahuni makafiri wanafiki. nafi. Wama Allahu ala rasuli na chochote alichokirejesha Mwenyezi kwa mtume wake meno kutokana na makafiri au nafi basi ni kwa uwezo wake Mwenyezi. Fahama au jaftuma alaihi min wala rikan. Si kwa ajili ya kukimbilia kwenu nyinyi juu yake kwa farasi wala ngamia. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لكن Mwenyezi Mungu anamsalitisha njembe yake kwa yule anemtaka kuusalitisha nao والله على كل شيء قدير Mwenyezi Mungu yeye kile kitu ni mwezazo ma afa Allah ala rasuli tochotel tukirejea Mwenyezi Mungu Wallahi wal rasul Basi mali hizo mwenye mwaamuzi ya mali hizo mwenye mwenye zimgu na mtume wangu wali. walidhil kurba walyatama na kugawewa kwa jamaa zake wa jamaa zake mtume na mayatima na masaki na maskini na ibn sabili na watu wanaji Kaila ya kaila yakuna dulatan baina al aghniya minkum ili pasipakawa mzunguko wa mali na utajiri baina watajiri tajiri to Wama atakum ar rasulu na atakachukua amekupeni nini nyumba pa kupokeeni wamaana ha kumaanu pantahuna alshukukata zeni kieni watakulla inna allaha shadidu iqab ngopeeni mwenyezi Mungu mjue kwamba Mwenyezi ni mkali wa adhabu lilfuqaraa almuhajirin mali hizo mlizoziteka kutokana na makafiri mahala pake pa kuzitumia ni kuwapa mafakiri na uh, waliohama Maka wakaacha mali zao akaja kuhama uislamu Madina. Alladhina ukhriju min diyarihim ambao walihamishwa akatolewa manyumba yao huko maka kwa amwaliim akachanganya mali zao yabtaghu na fadlan min Allahu wariḍwānahu. Wakaokuwa tawa Madina kwa kutaka fadhila za Mwenyezi na radhi zake. Wayansuruna Allahu wa rasula Mwenyezi Mungu akawafikisha kwamba wao Wawe wenye kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu na mtume wake ulaika humussidiqun hao ndio wa kweli ulaika humsadiqun na hawo ndi wanaosema kweli katika imani yao walldhina tabawu wa dar wal-iman na wale wenyeji wa Madina waliojiandalia makazi mapema na imani mikaablihem kabla ya kujiliwa na hawa wageni wao waliohama maka. yuhibbu man haajara ilayhim Sifa yao ni wanawapenda wanawapenda vizuri wale waliohamia kuhamia kwao Walayajiluna fi sudurihim haja na hawana katika nyozao uchoyo mima utu hawana uchoyo kwa kile walichopewa na Mwenyezi Mungu wayuthiruna ala anfusihim bado wanajipendelea kukosa wao kuliko wageni wao Walaukana kana bihim hata hatta wao wenyewe pia ni wahitaji wa shuha kashu Mwenye hao ni watu ambao wa me na wameeposhwa na uchowe wao. Uroho, ulafi. Kwa maana Yuko mwenye kueposhwa na ulafi na nafsi yake kwa ulaika humul muflihun. Hao ndi waliofuzu. Walzi jauu min ba'dihim. Na wale waliokuja baada ya kuwa madi na ameshika vizuri katika ka, ka, ka imani. Yakuluna nawa ya wana hajasahau kabisa fadila za wanyaji wao wanasema rabbana ghfir wale wa na ikhwanina sabakuna sabaquna imani. Ewe kwa mola tusamehe sisi wasamehe na ndugu zetu waliotangulia kwa imani wala tajaal fi qulubina na amanu. Na wala usinyalie ndani yaduniyana zetu chuki kwa wale hatu ambao walimwamini mwenyezi Mungu Rabbana inna kara'tu furrahim. Ewe Mola wetu, Mlezi wetu, wewe ni mrehemefu, mpole na mrehemefu. Alam ila alladhina nafaqu? Mwenyezi Mungu anamwambia mtumi wake Muhammad, huna habari, wajepata habari ya wale watu ambao walifanya unafiki Huko huko Madina wakuna kikundi cha wanafiki. Yakuluna wanasema lehiwani mkuambie ndugu zao alldhin kafaru ambawna makafir min ahl alkitab katika wayahudi wanaambia la in ukhrijtum lanakharujanna khurujanna maakum msijali sijali ikiwa watakuhamisheni nyinyi watu wa muhamad muhajirina katakohamishani nchini madina lana khurujanna maakum nasisi tutahamana watna nyinyi tuachi hiyo madina wala nutiifu fikum ahadan abada nahatutakuti hatutawanti wako kuachana mkono nyinyi hatutumtii kuachana mkono nyinyi yeye yote milele wa in qul tultum lanansurannakum na kama mtapigwa vita basi tutakusaidieni wallahu ya shahadu inna humla Mwenyezi Mungu ana thibitisha kwamba hao ni waongo na uguri wa olivo ni hivi la in ukhriju ya la yakhrujun ma hum wa hao ni waongo kama watahamishwa watu wa Madina wao hawatatoka pamoja nao wala in qutilu la yanṣurūnahum na wakipigwa fitah watawsaidiya wala in naṣarūm na kama atajaribu kusema kwamba watakawasaidia la yu'alluna aladbar watakimbia mbio miongo thumma la yunṣarūn kisha wasiweze kunusuriwa la antum mwenyezi Mungu anawaambia nyinyi waamini ashaddu rabbatan fi mnatisha zaidi ndani ya nyoyo zao kushinda hata mwenye Mungu wana koga peni nyinyi zaidi kushinda hata wa manyezingu. Wana feki yao. Dalika binyo qawm la na hivyo ni kwa sababu kwamba wao ni watu hawafahamu kweli wa mambo. La yuqatilunakum jami'a hawatothubutu kupambana na nanyi kivita wote wakushanyike illa fi quran muhassana. katika kijiji ambacho kimezingizwa ngome aw min wara'i judurin kuta basu basuhum bainahum shadid. Vita vya maneno wao wao ni vikubwa. Tahesabu jamii yao utawadhani kwamba wako kauli moja, msimamo mmoja, lakini kumbe wakulubu humshatta, nyozao zao Nyozao zizamparagara zao sana dhalika Dhalikani bannahum qaumun la yafqamu, la na hayo ni kusabibla. kwa kwamba wao ni watu ambao Hawa na akili timamu kama thalithu ladhin min kablihim, sura yao hao mfano wao kama thalithu ladhin min kablihim, mfano mmoja na watu ambao waliopita kabla yao karibu karibu hivi ambao dha ku wabala amrihim wameonja ukorofi wa jambo lao wala huma alim na mwishoni watapata na adhabu ya يومه wanasema watu hao wanafiki kama thalithu ash ni mfano mmoja na sheitani اذ قال للانسان فلان apomwambia mwanadamu kufur e mwanadamu kufuru Falama kafara hata baada ya kushikumuona kisha kala anamwambia inni bariu um mink oh, kumbe wewe ndio ulivyo hivyo eh? mimi nimbariana nao siko pamoja nawe, inni akhafu allah rabbil alamin mimi namwogopa Mwenyezi Mungu mlezi wa viumbe wote Matokeo ya hada na kuhadaiwa fakana akabatauma annahuma fi Ikawa matokeo yao sheitani na mwanadamu huyo wale kadaiwa kakadaika ni wote kwenye moto khalidain fiha umoto, wa tabq milalil umdani ya moto wadhalikajaza'u zalimin ndiyo malipo yao walim ya ayuha alladhina amanu eh ni ambao wamemwamini mweziungu Ittaqullaha wal-tanamuruna sunna qaddamat ligali. Mwagupeni Mwenyezi na icheki chunguza vizuri na, kila nafsi yale ile kwa ajili ya kesho. Kama kuna kasoro kasoro zote wajirekebishe. Wattaqullaha. Mwagupeni Mwenyezi na Mwagupeni Mwagupeni Mwenyezi inna Allaha khabirun bima ta'malun. Mwenyezi habari ya yote mnayofanya. Wa la takunu kal nasu Allaha na wa lam kama wale lam mwenyezingu Muneezingu fa ansahu anfusahum Muneezingu na yakwasahuu kozi kozi yatendia ya maema nafsi zao ulaaika humul fasiqun hawa ndiyo wahuni wa mwisho wahuni wa mwisho walakula khasara la yastawi asahabu naari wa asahabu jana hawalingani watu wa peponi watu wa matoni na watu wa peponi halingani watu wa matoni watu wa matoni watu wa peponi na watu wa matoni wala watu wa peponi halingani <totipane> ashabul As jannati wa watu wa peponi humul faizun wa ndoni kufuzu ndio walifanikiwa law anzalna hadha alquran kama tungeiteremsha quran hi ala jabalin yumlim -yum limawtin kubba naujua no la ra'aitahu khashian mutasaddian gali ukuta mlima huo ni dhalili wenye nikuchawani kachawani kio pande pande mapande makubwa na madogo ukukuta nyo min khashiyati llahi kukumukumujisim wa tilka amsalan nadrubaha na mifano kama hii tunawapigia watu kwaelekeza kuonyesha na kuadhibitishia ukweli da'alahum yatafakkarun ili Huwa Allah. Ni yeye Mwenyezi Mungu la ilaha ilaaha illa huwa ambaye hakuna mwingine anao kwa kuabudiwe isipokuwa yeye alimul ghaib wal shahada mjuzi wa siri na dhahiri huwa rrahmanu rahim ni yeye mrehemevu kwa rehema kubwa na ndogo zote duniani arhim na mwenye mrehemevu wa rehema za watu wa peponi والله نيه منز من لمغ والذي امبي لا إله الا هو افانا مغير انا, أنا استايقي كعبدي اسفوا هي الملك القدوس مفعم متكتف السلام مفعم منيا وقوف المؤمن مفعم منيا كوا في دمبك المحيم مفعم منيا كوا في دمبك العزيز مشندي الجبار Mwenye nguvu na uwezo wa kupitisha nguvu zake. Almutakabbir. Mwenyezi Mungu ambaye ni mkubwa kuliko wote mkubwa. anesifa anestahiki anastahili kuonyesha utukufu wake na kujieleza na kutangaza utukufu wake popote. Subhanallah. Utakatifu ni wake Mwenyezi Mungu ama yashirikoon. Ameepukana na washirikina wa na wanaoshirikina. Wallah Niye mwenyezimungu Mungu alikhalikumuumba albare umbumbuzi almusawiru mtia sura laho alasmaul husna ni zake sifa zote tukufu ni yake majina yote mema yusabihu ma fis samawati wal ardi binamtaka sha yeye Mungu viumbe vyote vilioko mbinguni na vilioko ardini, wa huwa alazizul hakim نعم من نيزمغو من مشندي منى حكماء اللهم اجعلنا يا كريم متذكركم متفعين ولكتابك ونبيك متبعين ولا طاعتك مجتمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا واحباؤنا وجميع مسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم